Коли я тільки почала слухати, зрозуміла, ця жінка не здатна подолати дорогу. Вона хотіла носити золоте руно і купувати порцелянові сервізи. А бездомні собаки не вписувалися в коло цих забаганок. І все ж, коли вона сказала, що може взяти мене до себе, я закрутила хвостом. Мені потрібно було трохи перепочити. «У тебе така потужна енергетика?» – сказала жінка. У ресторані ми просиділи до самого закриття. Мені було неймовірно тепло. Часом варто відчувати таке тепло. Трохи тепла і часточку ситості. Це такі прості речі. Жінка привела мене в цей розкішний будинок із двома дітьми та огрядним чоловіком, якого я бачила хіба що дві чи тричі на тиждень. І ось тепер я мию, чищу, прибираю та слухаю мелодію що чолини з магнітофона. Це лише продовження дороги, і я люблю її. Цей будинок занадто великий навіть для родини з чотирьох людей – як на мене, він неосяжний. Я прибираю три великі холи, чотири спальні та дві величезні зали студії. Це не враховуючи ванних кімнат і просторої кухні, на якій ранками господарю кухар із місцевого ресторану. Є ще антресолі, до яких треба підійматися крутими сходинками. Це дві вузьких кімнатки-купе, в одній з яких живу я. Інша, вочевидь, очікує ще на одну служницю. Можливо, няньку. Чи краще сказати, бонну. Атмосфера тут наелектризована. Дівчата 16 та 17 років ненавидять батька. Ненавидять. Але бояться й перед його приходом витирають зі своїх облич макіяж. Батька ненавидять, а матір, здається, зневажають. Чоловік та жінка давно набридли одне одному. Враження таке, начебто посеред розкішної зали, розкладається труп кохання. Через це так задушливо. Але ніхто цього не відчуває. Кожен зайнятий собою. Люди, що не відчувають любові, рано чи пізно перетворюються на зомбі, на аморфне ніщо. Вони не задоволені життям, хоч яким би воно було. Ранком, коли господар виходив на кухню, Мені хотілося перетворитися на невидимку. Він не вітався і ніколи не дивився в мій бік. Просто замовляв. Каву. Без цукру. І відгороджувався газетою. Хазяйка виходила лише після того, як за ним зачинялися двері, і чувся шелест шин під вікном. Вона також пила каву і дивилася за вікно довгим поглядом а потім, скинувши дрімоту, диктували мені перелік справ на сьогодні. Їх було багато. Мені було б легше і простіше виконувати їх, якби цей дім був теплішим. Нагорі, на антресолях, куди я дістаюся під вечір, ледь тримаючись на ногах від утоми, все інакше. М'яке вечірнє світло, струменить крізь невибагливі ситцеві завіси, і від цього кімната скидається на баночку із прозорим медом. У ній добре спати, а під вікном, що розміщене майже над моїм ліжком, дах трохи скошений, як у мансарді, височить старий дуб. Часом, коли вночі здіймається вітер, він кидає в скло жолудь, і тоді я прокидаюся і довго не можу заснути, не розуміючи, де я. То мені здається, що я на веранді в забутому богом селі, і серце моє стискається від ніжності.